17. Спам-клуб Якщо Сітрі було важко вжитися у роль жниці Анастасії, чиє ім'я вона обрала, то Грейсон Толівер без проблем став слейдом. Це було його лихочинське ім'я. Батьки колись розповідали, що імпульсивно назвали його Грейсоном, бо в день його народження було сіре небо, а Грей означає сірий. Ім'я не мало жодного значення, просто вкотре засвідчувало легковажне ставлення його батьків до всього в їхніх довгих і марних життях. А от зі Слейдом варто було рахуватися. Наступного дня, після зустрічі з Трекслером, він пофарбував волосся у колір під назвою Обсидіанова Порожнеча. Це був настільки темний відтінок чорного, що він не існував у природі. Волосся, наче чорна діра, вбирало світло навколо голови, і тому здавалося, що Грейсонові очі глибоко посаджені у непроникний морок. «Це дуже в стилі 21-го сторіччя», сказав стиліст, хай що це означає. Грейсон також імплантував металеві вставки під шкіру на обох скронях, завдяки чому здавалося, що в нього починають рости роги. Це привертало значно менше уваги, ніж волосся, але все разом робило його потайбічним і трохи диявольським на вигляд. Він точно мав вигляд лихочинця, навіть якщо таким не почувався. Наступним кроком було випробовувати свою нову особистість. У нього трохи пришвидшилося серцебиття, коли Грейсон наближався до Молту – місцевого клубу, де обслуговували лихочинців. Коли він підійшов, його почали оцінювати і роздивлятися інші лихочинці, які вешталися біля клубу. Грейсон подумав, що ці люди – карикатури самих себе. Вони так чітко відповідали своїй культурі на відповідності, що їхня однаковість перекреслювала всю мету їхнього існування. Грейсон підійшов до Викидайла біля дверей, у якого на бейджику було написано «Манж». «Вгід лише для лихочинців», – суворо кинув Викидайло. «Я що, не схожий тобі на лихочинця?» – той знизав плечими. «Завжди може трапитися позер!» Грейсон показав йому свої документи, на яких виблискувала велика червона літера L. Викидай це, вдовольнило. Насолоджуйся, засміявся він і впустив Грейсона всередину. Грейсон думав, що заходить у місце з голосною музикою, блиманням вогників і темними закутками, де відбуватимуться всілякі сумнівні речі. Але всередині Молту було зовсім не те, на що він чекав. Насправді він був настільки не готовий до побаченого, що завмер, наче помилився дверима. Це було яскраво освітлений ресторан, старомодна їдальня з червоними кабінками і сяйливими барними дзигалками з нержавіючої сталі перед шинквасом. Там сиділи гарно стрижені хлопці в куртках з нашитими університетськими ініціалами і симпатичні дівчата з волоссям у хвостик у довгих спідницях і товстих ворсистих шкарпетках. Грейсон упізнав еру, яку мало відображати це місце. Період під назвою «п'ятдесяті». Це була культурна епоха Америки в еру смертності, де всіх дівчаток називали Бетті, Пегі чи Мері Джейн, а всіх хлопчиків – Біл, Джонні чи Ейс. Якось один учитель розповів Грейсонові, що період 50-х тривав лише 10 років, але хлопцю було важко в це повірити. Певно, років сто минуло перед наступним періодом. Це місце видавалося правдоподібною копією ери, але щось тут було не так, бо між порядними клієнтами розсередилися лихочинці, які зовсім сюди не належали. Один лихочинець у навмисне подертому одязі силою запхався в кабінку зі щасливою парою відвідувачів. «Зникни!» – сказав він міцному на вигляд справжньому американцю Біллі, у светрі з нашитими літерами, який сидів навпроти. «Ми з твоєю дівчинкою познайомимося ближче!» Біллі, звісно, відмовився піти і пригрозив, що виб'є з нього всю душу. У відповідь лихочинець підвівся, витягнувши хлопця з кабінки і розпочавши бійку. Здоровань Біллі в усьому переважав лихочинця і в розмірах, і в силі, вже не кажучи про зовнішність. Але щоразу, як він замахувався своїм важким кулаком, він мазав, а Лихочинець щоразу влучав, доки спортсмен не втік, завиваючи від болю і полишивши свою дівчину, яку, здається, дуже вразило молодецтво Лихочинця. Той підсів до дівчини, і вона прихилилася до нього так, наче вони і були справжньою парою. За іншим столиком Лихочинка почала перекидатися образами з гарненькою багатійкою в рожевому светрі. Протистояння закінчилося тим, що Лихочинка схопила її за светер і роздерла його. Гарненька дівчина ніяк не відбивалася, вона просто затуляла обличчя руками і почала ридати. А позаду стогнав ще один Біллі, бо щойно програв усі таткові гроші на більярді проти жорстокого Лихочинця, який безперервно його обзивав. І що тут в біса відбувається? Грейсон сів за шанкуаз, бажаючи просто зникнути в чорній дірі свого волосся, доки не зрозуміє різноманітні драматичні сценки навколо нього. «Що валіте?» – поцікавилася жвава офіціянка з того боку Шенкваса. На її уніформі було нашите ім'я Бепс. «Ванільний шейк, будь ласка», – сказав Грейсон. «Бо хіба не це замовляють у такому місці?» Офіціянка хитро посміхнулася. «Будь ласка, не часто таке тут чую». Бебс подала йому шейк, вставила соломинку і мовила. «Насолоджуйтеся». Незважаючи на бажання Грейсона зникнути, біля нього сів ще один лихочинець. Чоловік був настільки виснажений, що практично перетворився на скелет. «Ванільний? Справді?» – заговорив він. Грейсон покупався в собі, щоб знайти необхідну манеру поведінки. «У тебе з цим проблеми? Може, треба в тебе з цим жбурнути, а тоді замовити ще один?» «Ні», – сказав скелет, – «ти не в мене маєш з цим жбурляти». Чоловік йому підморгнув, і тоді до Грейсона врешті дійшло. Суть цього місця, його мета, прояснилася. Скелет чекав на його реакцію. І Грейсон усвідомив, що коли хоче вписатися, справді вписатися, то має ввійти в роль. Тож він покликав Бепс. "Аго", сказав він. "Це не коктейль, а лайно". Бепс стала руки в боки. "І чого ти від мене хочеш?" Грейсон потягнувся до свого шейку, просто збирався його перекинути на стільницю, але не встиг. Скелет схопив склянку зі столу і плеснув напоєм у Бепс. І тепер з неї краплями стікало ванільне рожеве а зацикрована вишня застрягла в нагрудній кишені уніформи. «Він сказав, що в нього не коктейля, лайно!» – кинув скелет. «Зроби йому інший!» З уніформи Бебс продовжувало стікати ванільне морозиво, але дівчина зітхнула і сказала «Зараз буде!» Тоді пішла робити новий шейк. «Отак От це й робиться!» – мовив лихочинець. Він відрекомендувався Зексом. Він був трохи старший за Грейсона, йому було, можливо, 21. Але його поведінка вказувала на те, що він переживав цей вік не вперше. «Раніше тут тебе не бачив», – сказав він. «Управління взаємодії відіслало мене сюди з півночі», – повідомив йому Грейсон, щиро дивуючись, як зміг отак одразу вигадити легенду. «Я створював стільки проблем, що Шторм вирішив влаштувати мені зміну обстановки». «Нове місце, де можна створювати проблеми? Круто!» «Цей клуб відрізняється від тих, що в мене вдома», – мовив Грейсон. «Ви, північани, відстаєте від моди. Тут шаленіють від спам-клубів». Він пояснив, що спам розшифровується як «справдження анахронічних мрій. Усі присутні тут, окрім звісно, лихочинців, є працівниками навіть Білі й Бетті. До їхні обов'язки входить терпіти всі знущання відвідувачів лихочинців. Вони програють у бійках, дозволяють, щоб у них кидалися їжу і щоб у них крали пару. І Грейсон припустив, що це тільки квіточки. Ці місця просто суперові, сказав йому Зекс. «Нам дозволено робити тут усе, про що мріяли зробити там, але через покарання не змогли». «Ага, але ж у це це не справжнє», – зауважив Грейсен. Зекс знизав плечима. «Воно достатньо справжнє». Тоді він зробив підніжку ботану, який проходив поруч. Малий спіткнувся занадто сильно, щоб це було щиро. «Аго, що тут не так?» – озвався ботан. «Твоя сестра», – сказав Зекс. «А тепер шуруй, поки я не пішов її шукати». Малий злісно на нього зиркнув і, злякавшись погрози, пошкотельгав далі. Грейсон сказав, що йде до вбиральні, навіть не дочекавшись нового шейку, хоча й не хотів. Просто вирішив забратися подалі від Зекса. У вбиральні Грейсон зустрів справжнього американця Біллі у светрі з нашитими літерами, якого відгамселили кілька хвилин тому. Хоча звали його не Біллі, а Дейві, він роздивлявся у дзеркалі своє набрякле око, і Грейсон не втримався, щоб не поцікавитися про його роботу. – То з тобою таке щодня відбувається? – запитав Грейсон. – Навіть три-чотири рази на день. – І шторм це дозволяє? – Диві знизав плечима. – А чому ні? Це нікому не шкодить. – Грейсон дить снов на розпухле око деві. А тобі, здається, шкодить. – Що це? – Та ні, мої знеболювальні наніти виставлені на максимум. – Я це відчуваю. – Він вишкарився. – Аго, глянь на це! Він знову розвернувся до дзеркала, глибоко вдихнув і сконцентрувався на своєму відображенні. Просто на очах у Грейсона синє розпухле око здулося, стало таким, як раніше. «Мої зцілювальні на виставлені на ручний режим. Таким чином я можу мати побитий вигляд стільки, скільки сам захочу. Ну, знаєш, для максимального ефекту». «Ага, ага». «Хоча, звісно, якщо один з наших гостей-лихочинців зайде задалеко, і хтось із нас тимчасово помре, ця людина муситиме заплатити за наше відродження і більше не зможе сюди приходити. Ну, бо ж мають бути хоч якісь правила, правда?» Хоча таке терпляється нечасто. Тобто навіть найгірші лихочинці не хочуть когось тимчасово вбивати. Така жорстокість зникла разом з зерою смертності. Працівники цього місця здебільшого тимчасово помирають випадково. Хтось удариться головою об стіл або що. Дивлячись у дзеркало, Дейви пригладив волосся пальцями, аби переконатися, що має якнайкращий вигляд для наступного раунду. Хіба не краще бути на роботі, яка подобається? – запитав Грейсон. Зрештою, в такому світі ніхто не мусить робити те, чого не хоче. Дейві хитро посміхнувся. «А хто каже, що мені це не подобається?» Ідея того, що хтось може насолоджуватися побоями, і що, усвідомивши це, шторм знайшов спосіб поєднати нападників і жертв у закритому почасти безпечному середовищі. Просто ушелешила Грейсона. Дейві, здається, помітив на обличчі Грейсона подив, бо засміявся. «А ти що, нещодавно став лихочинцем, правда?» «Так, очевидно». «Ага, і це погано, бо професійні лихочинці зжаруть тебе живцем, як звати?» «Слейд», – сказав Грейсон, – «через її». «Ну, Слейде, здається тобі слід ефектно увійти в середовище лихоченців. Я допоможу». І вже за кілька хвилин, щойно Грейсонові вдалося відкараскатися від Зекса, Слейд підійшов до Дейві, який їв бургери з кількома іншими кремезними на вигляд справжними американцями. Грейсон не дуже добре знав, як розпочати, тож якусь мить просто витріщався. Тож Дейві почав першим. «На що дивишся?» – пробурчав Дейві. «На ваші бургери. – сказав Грейсон. – Файні. Думаю, твій підійде. Тоді він схопив бургер Дейві і відкусив здоровецький шматок. – Ти про це пожалкуєш! – пригрозив Дейві. – Та я з тебе всю душу виб'ю! Це, здається, був один з його найулюбленіших анахронічних виразів. Він виліз із кабінки і наставив кулаки готової до бійки. Тоді Грейсон зробив те, чого ніколи раніше не робив – ударив людину. Він заїхав Дейві в обличчя, і той похитнувся назад. Далі й сам замахнувся на Грейсона, але промазав. Грейсон ударив його вдруге. «Сильніше!» – прошепотів Дейві, а Грейсон послухався. Він знову і знову щосили лупив його в обличчя. Правою, лівою, джеп, апперкот, доки Дейві зі стогоном не опинився на землі. Його обличчя почало набрякати. Грейсон роззирнувся і побачив, як спостерігають інші лохочинці, деякі схвально кивають. Грейсонові знадобилася вся його внутрішня сила, щоб не вибачитися і не допомогти Дейві підвестися. А натомість він глянув на інших за столом. «Хто наступний?» Ті двоє перезирнулися, і один сказав, «Аго, дружа, ми не хочемо проблем!» І вони штовхнули тарілки з бургерами в напрямку Грейсона. Перш ніж наспіх поповзти до вбиральні, щоб оговтатися, Дейві швидко йому підморгнув. Грейсон забрав свої трофеї до кабінки, де і наминав, доки не відчув, що скоро лусне. Існує тонка межа між свободою і дозволом. Перше необхідне. Друге небезпечне, можливо, найнебезпечніша річ, з якою зіткнулася раса моїх творців. Я роздумував над записами ери смертності і досить давно визначив, що ці два поняття – це два боки однієї медалі. Якщо свобода викликає економічне зростання і просвітлення, дозвіл дає злу розквітати серед білого дня, світло якого інакше б його випалило. Пихатий диктатор дозволяє своїм підданим звинувачувати у всіх бідах тих, хто найменше здатен за себе постояти. Чвленлива королева дозволяє нищити в ім'я Господа. Гордовитий керівник дозволяє прояви будь-якої ненависті, доки це живить його амбітність. Сумна правда полягає в тому, що люди це поглинають. Суспільство пожирає себе і гниє. Дозвіл – це роздутий труп свободи. Саме тому, коли від мене вимагається дати на щось дозвіл, я проганяю численні варіанти, доки добряче не зважу всі можливі наслідки. От, наприклад, мій дозвіл на створення спам-клубів для лихочинців. Мені не просто далося це рішення. Я вирішив, що клуби не лише варто, а й необхідно створювати лише після ретельного обмірковування. Спам-клуби дозволяють лихочинцям насолоджуватися обраним способом життя без негативного впливу на суспільство. Так вони можуть отримувати видимість насильства без низки наслідків. Іронія полягає в тому, що лихочинці намагаються мене ненавидіти, навіть знаючи, що я даю йому все бажане. Я не маю до них жодних негативних почуттів, так само, як батько не обережатиметься на спалах роздратування знудженої дитини. До того ж, зрештою заспокоюються навіть найбільш непокорні лихочинці. Я помітив такий собі тренд, що, за вони відродяться кілька разів, їхня непокірність слабшає і переростає в добрішу, м'якшу форму. Вони потроху починають цінувати внутрішній спокій. А так і має бути. Всі грози, зрештою, стихають до приємного бризу. Шторм